Hola, benvinguts i benvingudes Passeu, passeu I casa nostra És casa vostra Sou a Ràdio Caliu Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a Ràdio Calió, aquí a l'Ateneu Divers. Què tal? Què tal? Com esteu? Com esteu? Molt bon quanta... bé! Hola, bona tarda. Bon Com esteu? Molt bé, bon bon bon. Marcos. Quanta, ah, quan, bon quan, bon quanta bon gent, eh? Quanta gent, eh? Sí, sí. Mare de... Bon que... Quants sou? Quants som? som? Quants som? No sé. Un, dos, eh? quatre, sis, set, uuit, 12 no? Dos i... 12 però avui tenim una espectadora. Eh? Avui tenim, eh, avui tenim a la Carme que, que ha volgut connectar-se per veure com fem el ràdio Caliu. Eh? Què tal, Carme? Una salutació. La nostra espectadora eh, VIP d'avui. Molt bé, molt bé. Doncs, què tal? Què tal, que, que, que, que tal Irene? Què tal, Albert? Eh, Pere? Júlia? Alba? Com esteu? Com esteu? Bé, bé, bé, bé. bé Una persona de joves. Una persona jove, el David també, crec que no, també s'està connectant per, per veure el programa en directe. Hòstia, quin honor, eh? Que guai, que guai. I, doncs, molt bé, doncs, bueno, avui és el programa, programa de, de gener, no, Albert? Sí, el primer programa del 2021. El primer programa del 2021, molt bé, molt bé. Bé, bueno, tenim una bueno, mogollon de coses. Eh, bé, bueno, no sé com ha anat, clar, no ens veiem des de l'any passat i com ha anat l'any, com, com va l'any... Molt bé, molt bé A punt, ja comença coses noves que Noves projectes bueno, aquesta, persona que, aquesta persona que sentiu s'estrena Avui a Ràdio Caliu I no sé, qui, qui ets tu? No. Tu qui ets? Que ha parlat abans Què és nou del no, programa eh? L'Eloi Què tal? I... Ah, ja, Eloi què? Eloi, coller, viral I presenta, què fas? Que, qui, qui ets? jo ja de Vic i i anem est treballo, estar davant de les treballo, treballo estudiou i i ja ni ara ni apuntall aquí d'enteneu. Eh, davant que diu. Molt bé. Es vegada vagada al cufat i de nou i estic al punt de començar. Molt bé, lohi al el tindrem al final del programa, no? Que tens una secció així com de com diríem, de curiositats, De, no? de... No? Sí, sí perquè jo soc molt, molt curiós i m'agrada preguntar i vostres respostes Clar. I, i avui em, em tocaré una, una de les preguntes molt importants. Molt bé, doncs pues ho, ho deixem per final del programa, d'acord, vale, Eloi? Eloi, i... tu, tu, com et, tu com et sents ara? Estàs nerviós? Com, com et trobes? Home, una mica nerviós, una mica, però no molt amb ganes, amb moltes ganes molt això és important això és important aquesta <ríe> és l'actitud molt bé, tot bé, tot bé Ariadna, Marta, Gerard eh, superbé, perfecte, Marta. perfecte. Marta. molt bé, Marcos Va, jo soc el Marcos, eh, Marta jo soc el Marcos, molt bé bé, bé Irene, molt bé doncs, bueno, què aquí tenim jocs eh, parlarem d'experiències personals de l'Alba, que ens parlarà de ens de, la... de què es parlaràs, Alba? No et sento, Alba. Llarga vale, llarga Molt bé. El Gerard ens parla de Jocs de Taula, l'Ariadna de Música, l'Elías de Cinema, eh, la Cristina sobre una experiència d'una cançó que va, que, que va fer, no? que va gravar. Sí. Molt bé. Eh, la Marta sobre una mascota que té, no? una història que ens ha d'explicar molt divertida. Xarxes socials amb la Júlia, la Irene, noms de carrers i la seva història, no? L'Albert al Rècord Guinness i, com veia abans, l'Eloi amb curiositats, no? Eh, el, dijous passat, el, dijous, el dijous passat jo he explicat tot lo de les xarxes socials. Eh? Ara, jo canvio ara. Com que canvies? No, no. Has de parlar de les xarxes socials, Júlia. Fas... Eh? La mateixa, dius? No, clar, perquè els dijous, els dijous anteriors preparem el programa perquè l'últim dijous... Ah, puc fer d'altra manera? Um, per poder parlar xarxes socials, amb um, publicacions. Eh, bueno, sí, no sé, tu parlaves de xarxes socials, després que m'havies enviat pel correu, això. Sí, això. Molt bé, sí, senyora. Doncs, bueno, comencem, no? comencem, eh... sí, comencem ja, no? Molt bé. Sí. Alba, eh, què tal? Comencem per tu, el programa d'avui. Mm. Què ens has d'explicar? Eh, vaig fer un projecte a, a fa, a fa, un poc, fa, fa pocs anys sí? que jo havia de, que en una escola a Brassol, que jo vaig ajudar a treballar una mica a, a fer llits, a fer carros, a fer, a fer ah. cos, coses amb els nens, activitats i coses xules i dormir nens i tot, una ah. mica de tot corones, pels aniversaris també i, i moltes coses més. I estaves allà treballant o estàs fent pràctiques o estàs treballant? No, no, no estava treballant. Primer sí, com... de voluntariat i després treballant. Vale, és aquell sou Però que... Només, no, no, no, només cobrava des de, des de la part d'una altra part, des de vale. la part de la feina i ja està. Molt bé, és aquella feina que vas fer que, que et va donar calés per comprar-te el cotxe que tens, no? El Ferrari? sí. Molt bé. què tal? Explica'ns, mm. explica'ns. És que aquesta, això que vaig fer m'agrada molt i encara m'agradaria tornar quan després de, s'acabi el confinament i tot això, tot el Covid m'agradaria tornar-hi quan s'acabi tot el, el show aquest. I, I tornaràs? Ho podràs fer o no saps? No ho sé, no ho sé. Però jo uh -huh. ho he comentat i, i m'han dit que no se sap perquè, clar, el fet que no s'acabi el Covid no se, no se sap bé..,. Ja, ja, ja. Bueno, a veure, a veure... Això... Sí, això m'agòbia. El què t'agòbia? No eh, això m'ha dit el Alba. El què t'agòbia, Júlia? No, ni dic per... dic per confinament. T'agòbia el confinament. És que... És que mm, i jo molts dies estava... sense fer, sense fer res, no m'agrada. Ja. A mi m'agrada fer... a, a mi m'agrada fer... activar-me, fer coses... Sí, us passa fer, igual. I també allí també. Us passa igual a la resta o què? Sí, a més. Molt bé, No estic agobiada. Jo soc responsable amb to la mia. Ja, ja, ja. Ho he dit a fer de l'anar si no mire d'aunt. Molt bé, Júlia. Diga, Xirene. Jo realment jo me des de conèixer la Júlia. És veritat que estant en casa no és la millor manera de... De, de pasar el tiempo, es, eh, hay muchas cosas que hacer, eh, eh, hay, hay miles de cosas que uno puede hacer y no agobiarse, pero eh, llega un punto que ya eh, tú cabes pues, de aplauso, es que eh, te da tanta impotencia y tanta, tanta yeah. rabia. Con lo que está pasando y un agobio que, que te queda en el cuerpo, que no es normal. Ja, però bueno, sempre he de tenir en compte que cada dia que passa, cada dia queda menys per sortir de tot això. Per saps? això. Però I bueno. T'acau de sentir, tot es mou. Ah, molt bé. Tot es mou i res es para. Va. Molt bé. I també planta baixa. Molt bé. <ríe> Estàs, a la te... Estàs veient la tele tot el dia, o què? Sí, perquè jo escolto sí, sempre, bé. saps? Volvemos. Yo bé. no, yo por no. ¿No? Vale. Es que se me deu un mateix, jo jo. De verda, té actual la informat, no puc seguir. Gracias. Sí, tot en es estan dient lo mismo. También o sea, lo mismo, què? Ja s'ha acabat? Molt bé, pues a veure si tens sor, a veure si et truquen, no sé, ¿no? Estaria guay. Bueno, no, no, es que eso, eso, eso vas comenzar en el cole y després en el cole donde andaba antes y después voy a hacer eso a través de, Fupan, de la feina. Muy bien, muy estupendo. Pues muy bien, ¿qué os parece si pasamos al siguiente tema? Què tal, Gerard? Què ens portes avui? Bueno, ens portes jocs de taula, no? Jocs, no? Bueno, això que ens ha agradat. Aquesta vegada us porto un joc que es pot jugar en online a través, a, través, bueno, a través de diverses em, plataformes. Em, el portàtil, la Playstation o el mòbil o tablet. Mm -hmm. Hola, Marcos, bona tarda. Hola, Elías, ja hem començat, eh? Gràcies. Som-hi, Gerard. Em, avui tinc que parlar o no? Somi hi Gerard, sí, sí. sí sí. Després et toca, Elías. Estic dinant ara, eh? Ja, molt bé, Elias, i nosaltres hem, i nosaltres hem començat. Et silenciaré, eh? El és que l'Elias s'acaba de començar a comentar, ara està sopant. El Elias és l'amo. El I, I tal, però et silenciaré perquè no es gravi la teva com mastegues, vale? Ah, vale, vale. Vinga, molt de girar. Di continua. Hop, oh, però per toca que em among gas que en català, és, entre nosaltres, és un videojoc, un en línia. Haha. Uh -huh. El, el videojoc està ambientat en una nau espacial. Mm -hmm. mm -hmm. els, els participants són 94 i 10. Em, poden guanyar el, el joc fent tasques i a les diferents sales de la nau o, en el cas que sigui l'impostor, el, el doncs, aliquilant... Els impostors han d'eliminar els tripulants i sabotejar hem, les, les tarees perquè els tripulants les vagin a, a, a apanar. Ah, molt bé. O sigui és, és, hi ha gent que és impostora, que està amagada, que es, es va carregant a la gent i la gent ha de descobrir qui, qui és impostor, no? Sí. Molt bé. Em, a, a aquest joc em, no, no, va, no va ser fins fins a l'any 2020 em, que, que, els, els, que es va fer com famós em, per, per, gràcies als youtubers i els, i als streams de, de Twitch. Uh -huh. Molt bé. En aquest mapa... Ai, va jugar, els jocs depen d'maps, per jugar en un joc entro, però depen on en el joc el elabora em, evoluciona una, una manera, o una altra, independent de, de, de la estratègia que, que hagis de realitzar. En, ah. A través del maps, el, el mapa map aquest primer mapa va ser el més utilitzat en el 2020 per a ah, ah. els usuaris de, que juguen en, el, en aquest joc. Ah, molt bé. Eh, i és amb, amb un lloc, eh, és, és la nau, horizontalment, i, i això, que, que és un, un lloc eh, interior, mm -hmm. o sigui, amb un interior. És una de les pàtiques. Mira, HQ, en, en canvi, és, és el mapa més, més petit, també és, és un, un, un mapa intern, però uh -huh. les seves les seves parts són més, més en, en vertical. Això o sigui, és una cosa, eh, Gerard, per passar d'una pantalla o sigui, o sigui, a una altra, de, per passar d'una pantalla a una altra, has de fer primer una pantalla o no? No, no, no. Ah, vale. O, o sigui, tu tu, tu, tu has, has, has escollit un dels teus de mapes vale. I, i, i, i, segons, i segons quin mapa d'allò tindrà un, unes, unes funcions, o sigui, no, unes missions vale. per, per, per regeixar molt, que, bé, que, que, que, al, al, que altres. Llavors, llavors les partides poden ser en, entre 4 i 10 jugadors, sí, sí, sí. On, on hi haurà un, un, mínim, un mínim de tripulants que, els, que els tocarà el, el, el paper d'impostor, que seran entre, do, entre un i tres, i tres impostors. Molt bé, molt bé. Uh -huh. Després hi ha el mapa plus, que és, és l'únic mapa que, que també té, té activitat en un món ex extern sí. que, i, i, que, i que és el, el, més de, el més gran de tots i que les, i, i que els seus, em, les seves reixes em, er, són caus perquè els impostors puguin, puguin a, anar amb, amb ell, a través d'elles més ràpid a, per, per les diferents zones del, del mapa per la gent. Molt bé. O si sigui, imagina que aquí som una, aquí a la, a la, al programa de ràdio hem de fer una sèrie de tasques eh, la majoria de, eh, per exemple, si som 10, set persones han de fer tasques abans de que els tres impostors eh, els matin no? d'alguna sí, manera? A, sí, els matin o aconsegueixin que s'ha de, de, de, un dels segurs i s'acabir el temps sense, sense, sense, sense haver-lo preparat. Llavors, hem, c -c cada partida hem, quan, quan, quan un de, dels que són tripulants hem, es troba un cadàver i, sí. i pot, pot dir he vist un cadàver a tal lloc i llavors fan una assemblea per votar a qui creuen hem, que, que, que, que és al possible assassí o, o, o tal I, i, i hi ha un que pot dir jo estava, càmer, jo estava sempre a càmeres i he vist a tal persona hem sortit de les cloques o he vist a tal persona hem carregat-se a, a tal mort i, el, i, trucs, i, i un truc que si, si em si impostor és apagar el, el llum, o sigui, la visitat perquè, perquè tu tens tu tens la, la vista i als altres se similoneix la vista i, i, no, i no podem veurem qui, qui, qui tenen la prova. Llavors em et carregues i cara que troves pel, pel camí i vol generar. Doncs, això és un joc que igual i podem, podem adaptar-lo als jocs de taula que fem a, aquí a l'Ateneu. Pogueem intentar fer una adaptació. Ja sigui pel zoom o quan, o quan obrim com puguem anar a l'Ateneu. No? Es podia adaptar, però, es podia intentar però, Així, però, però, com si fos un joc de rol és... Ah, bé, bon, sí. sí Molt bé, Gerard, doncs alguna cosa més o què? Doncs pues res, fins aquí, <ríe> fins, aquí, fins aquí Fins aquí la, me, la meva experiència s'acaba Fins al proper no, ja, ja. joc? Sí Molt bé, molt bé eh, Doncs estupendo, estupendo eh, Molt bé <ríe> Doncs passem a, a l'Arianda. Mm. Què tal, Arianda? Com estàs? Què em penses explicar? Doncs pues vinc a explicar sobre el Rock, Rocketman. Rocketman? Molt sí. Qui és Rocketman? Què és Rocketman? Explica'ns. Uh, Rocketman és, um, és la vida d'Elton del John, que és el protagonista de la biografia de la pel·lícula de la biografia de Rocketman around again to find I'm not I am I'm so low low I want to a man burning and terra. O solar então o total, senão? Sim. Sim. Bueno, des del primer cop que es va posar banda al piano um, li va interessar molt i uh, tenia experiència. Uh, uh, el St. John és un gran artista i té molt talent. Sí, és veritat. <ríe> um, li agrada molt la música pop i el rock. I també seva... va ser la seva primera banda um, que es diu Bl Blackxford. Com ho va fer també? Sí. Ell va ser un bon cantant i a uh, l'any 1984, 1984 es va, sí? eh? es va casar amb uh, Rey Ballul. Va a l'Hulel, que va tenir dos fills. Però a l'Edith John realment li agradaven els nois. Com a uh, Freddie Mercury, no? Que el vas, vas parlar la sí. el mes passat. Sí. És veritat, molt bé, molt bé, molt bé. I el 2014 es va casar amb el David Fonish. Fonish, és veritat. El seu nòvio. Sí, sí. Han ha fet moltes cançons i ha rebut molts premis de la música. Mhm. Uh -huh. Uh, cinc premis, bé, bueno, molts premis i també has rebut uh, unos, dos Oscars. Uh -huh. Molt bé. Uh, dos Oscars ara, per, per, per, sí. per, per, per, per ficar la música a, a dos pel·lícules, eh? No perquè ha hagi sigut eh, actor, uh -huh. l'Eto'on John. Molt bé, Ariadna. Sí. Què, Què més? I l'any... A uh, 1994 uh, va, sí, ser... Bé, va ser... I Molt bé, Joan! Va ser inclòs En el... Saló de la fama del rock I ja per acabar Sí? Um, amb Donald and John M'agraden... Uh, sí. Dos cançons Sí? Que es diuen Suicide Sí? I Sorry the hardest word Ah, molt bé Molt bé, molt bé sí. Gràcies per escoltar-me. Comà, de res, de res. Sí, Escua Valentino John. De, de res, De res, Arianno. No? Tu com a gran com a gran musicòloga que et espera, què et sembla l'Eton John? Sí, sí, sí, està molt bé. Jo també conec moltes algunes cançons i algunes cançons sí que m'agrada i d'altres, pues doncs mira, no tant, però però sí, sí, sí, sí està bé, està bé, està bé. Molt bé. Està bé. Molt bé. Molt bé. Jo també jo també porto música avui, eh? però sí. no de l'Eton John. Porto però, més, no, porto un més clàssic Però jo li volia demanar a l'Ariadna Ja que hem parlat del Don John, podem posar alguna cançó d'aquesta d'aquestes no, has dit. Quina cançó podem posar ara, Ariadna? Doncs pues podríem posar O Suicide o, o una altra cançó La que tu diguis Uf No, una, una d'estes dues, una dues la de Suicide o Sorry in the hardest world Quina? Pues... Sorry in the hardest world Aside. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me The siren seems to be Julià, què escoltes? Escolto Radio Caliu, la ràdio diversa i diferent. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí a Radio Caliú de l'Ateneu Divers amb aquesta PASO de Cançó de Elton John. Molt bé, presentada per Pere i Larianna i passem ara a la Cristina. Cristina, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, Marcos. Què ens expliques perquè eh, resulta que per lo que jo sé has fet una cosa super no? Eh, sí. Sí, tu sí. Digues? Pues que va que, bueno, vaig gravar una cançó a, a un estudi, uh -huh. que la cançó es diu Lluís Llach, sí. i que l'experiència va estar molt bé i va ser molt, bueno, molt emocionant. I com és això? Com què vas fer això? I on, Cristina? Cristina, com què vas fer això? Ah, bueno, perquè el, bueno, perquè el meu professor m'ho va dir i, i, i vam fer la gravació perquè tu estàs, estàs fent cant, fas sí. classes de cant. Bueno, sí, faig, bueno, faig coral i també faig classes de cant. Home, ara, després, al final del programa la podem posar, ¿vale? Posem vale. la cançó al final del programa. Com a tancament de, del programa, posem la cançó. Vale. Ja ho veuràs. Igual et cridem d'Operación Triunfo. <laughs> Eh, mai se sap, eh? Qui en sabe Marcos, a lo mejor se hace famosa si va a Operación Júho i tant, per què no, per què no, i tant, i tant sí, sí, sí clar, sí, com, vos, com eh? canta molt que... no, no, no, no. com la que es diu que vaig veure a la Cristina es que es... una vegada i ho va, lo va fer molt bé molt bé, molt bé, doncs pues, bé i sí, que està bé la Cristina no? sí, no? una ja gran artista a la Vos Recrets està molt bé, està molt bé. Doncs molt bé, Cristina. Eh, moltes gràcies. Eh, la veritat és que és un plaer tenir-te, tenir una artistassa com tu aquí al programa de ràdio. Vale. <ríe> molt bé, parlant de, parlant de música, doncs, bueno, tenim, com he dit abans, el nostre musicòleg de, del programa, el Pere, que ens ve a parlar de, de música clàssica. No és així, Pere? No, no Sí. En sents, ara? Sí, sí, sí. sí. No, Vinga, que t'ho comentava uh, que, que com a musicó... Sí, sí, em Avui a la meva secció no parlaré de viatges, però sí d'una altra cosa que m'agrada molt, com és la música. Avui no vinc a parlar de música de Bruce Springsteen, sinó de tot que... També, a part del bosc, m'agraden altres tipus de música. Vinguem una cosa al programa per parlar. És el cas del músic i director, i com si citor de música clàssica i pals i música tradicional i òpera com és holandès, André Rió. André Rió va néixer ara fa 71 anys a Màstic, al sud d'Holanda. fill d'un director d'orquestra, molt aviat va sentir passió per la música clàssica i l'òpera. Això el va portar als conservatoris de Brussel·les, Dieja i Maestri, dedicant-se per completa a la música des de 1955 amb diverses orquestres. Fins que l'any 1987 va fundar la seva pròpia orquestra com és la Johann Strauss, amb 12 membres en principi, vestien de negre i ara que són més de 150 músics provenients dels 5 continents i 80 països diferents. Avui en dia, els músics de l'orquestra van molt ben vestits a cada estil de difondre la música clàssica, que anteriorment semblava reservada a les classes de més riques i acomodades, la va obrir a la gent jove, en aquests llocs que solen freqüentar, com són les places públiques, els centres culturals i d'oci. Ho va aconseguir amb molt èxit, guanyant diversos premis que el van catapultar molta fama no només a Holanda sinó arreu del món. La televisió també ha sigut un vehicle important dins la seva carrera musical perquè el concert d'any nou a Viena corren al seu car. Els CDs i els DVDs que té al el mercat els ha produït ell mateix i el seu, el seu estudi de màstric, aconseguint moltíssima audiència arreu del món. Escoltem-lo una mica. Els seus artistes com músics que té la Johann Strauss Orquesta són molt bons, professionals, i han tocat als millors llocs com el Royal Albert Hall de Londres o el Radio City Music Hall de Nova York. Barcelona va venir el 2019 amb un ple absolut al Palau Sant Jordi, demostrant lo, lo que realment és ell i la seva orquestra, el rei del vals. Ja hem parlat, bueno, doncs pues ara mi, si voleu, podem parlar una miqueta de, de les cançons que toca i dels discos, perquè clar, a mi també a mi m'agraden molt uh, els seus temes, sobretot el tema que venia a presentar també a, a continuació, que era My Way, però que com sabeu que és una cançó d'en Frank Sinatra, però, però, però amb orquesta ja veureu que és, que és, que és, que és superxula, que, que queda molt bé. Queda molt bé amb música de violins i amb orquestres, és molt maca. Jo l'he sentit i a mi parla de pou. Escolta'm, Pere, tu coneixes, tu coneixes un programa que es yes. diu Òpera en texans? No. Hi ha un programa, no, no el coneixeu algú de, de la ràdio? No, veure, no jo no. A mi No em A mi no em sona, però no? No. Eh? no... no, no. Em pots esbatir, Margot. Jo no? sí, jo tinc amics de la ràdio. Uh -huh. sí, has acabat, Pere, el que devies de dir? Sí, bueno, sí, a veure, uh, bueno, que jo també tinc diversos CDs d'ell, sí, i que, uh, que bueno, t'explico dos o tres. Són uh, My Music, My World, que és, uh -huh. que és com una recordació, és, també, també tinc el, el Jolly Holly, que aquest, que aquest és un CD que té música clàssica en i cançons i cançons més... més mest tradicionals i tot uh -huh. això. Sí. I després, doncs, eh, els DWDs també ten memorys in New York, que aquest que aquest al que aquest el snack. En després, doncs, el Lord Masters, que també que també s'han directes, està molt, molt bé, està molt bé. aquest senyor, pues, doncs, a part de, del que he explicat aquí, a la seva ciutat natal, cada any celebren un fast... fa... fa com un concert com si, com si un concert de, de música clàssica i... i va barrejant temes de tota la vida temes clàssics de la música i temes eh, de Puccini de... de Verdi de Mozart tot, tot, tot, tot això Tot això va tocar i a mi, clar, a mi em relaxa molt perquè estic estudiant anglès i a part doncs, bueno, és una música molt bonica molt bé, doncs aquest programa Només que jo deia molt bé Pere doncs un... Per tant, si em deixes, em deixes presentar la cançó... Espera, que abans diré una cosa. Sí, digues, digues. Eh, doncs hi ha un programa de TV3, o bueno, que feia a TV3 al 33, que es deia Òpera amb Tancsans, d'acord? ¿vale? I és un programa molt xulo perquè apropa l'òpera sí. a la gent. Òpera i, i art, eh? però sobretot Òpera, que el, el presenta al Ramon Janer, Y si tenéis la oportunidad de, de buscarlo a, a TV3 a la carta, yo os lo recomiendo, porque la ópera es una música que, que está muy sí. bien también para, ser, para escuchar y tal. yo os, mm. ¿No, ópera? Yo, yo os, sí, sí. os pues animo. Para poder hablar incluso aquí en el programa también. Pues rock, que, no? que sepas que me lo ha apuntado y ya lo miraré, porque realmente m'interessa veure una cosa que realment no, no, no, no ho veus. Sí, sí. Que és molt interessant. A més, ho explica de manera molt divertida, la veritat. De fet, vam... Sí. De fet vam fer, fer, fer opera amb viu, amb un mercat, que, que no me'n recordo uh -huh. en, en quin mercat va ser, sí. que, que, que, que després tota la gent es va, es va emocionar de veure que bé que cantaven els, els, els membres del de mercat. I tant, i tant, sí, sí, està molt guai. Doncs vinga, Pere. Ah, escolta'm una, una cosa, és que l'Òpera emociona, eh? L'Òpera i ha cançons que emocionan molt, eh? Guillem, sí, no, sí. Gerard, Gerard. Gerard, perdona. Uh, a veure, jo ara es volia presentar un tema d'aquí que la toca a l'André Rió com un, com un gran professional de la música que té i, i, els seus, i els seus músics. Aquest gran clàssic de Franz Strauss Orchestra. Mai guai. Endavant. ser aquí a Ròi Col·liu, la teniu divers en aquest fantàstic programa del mes de gener i ara tenim entre nosaltres a la fantàstica a la inigualable a la eh, de tot, eh, a la Marta <ríe> Què tal Marta? <ríe> què us, què que bé, genial Què és de la teva vida? Què dius? Què ens expliques tu? Eh, doncs pues, us explico la història de la meva antiga mascota. Ah sí? Què vol dir antiga? Ja no la tens? Ya no, din, as va morir. Ay, mm, siento. ¿Qué no pasa, Rex? <risa> Cosas que pasan, ¿no? Eh, la majota estúpida, pero bueno. Basta. Ay, verdad. Me encanta, me encanta. <risa> <risa> eh, la verdad. Bueno, eh, pues va a ver eh, es una historia muy graciosa que eh Tenia una fura, ¿vale? una fura, i llavors estava la gàbia, i quan, o sigui, la gàbia, la gàbia era com aquelles grans, les, quan els, els conegues també, també van amb gàbies, sí. i llavors hi ha una porta que, que s'obre així, o sigui, que s'obre, i llavors no vam tancar bé la porta de la gàbia. Hòstia. Sí. Llavors es va escapar. Sí. I llavors em vaig anar al jo i vaig dir, mama, mama, mama, mama, i em diu la Ma què passa? I, diu, I dic, mama, és que el, el, la, la, el Lito s'ha escapat. I en diu, què? I ens vam tornar a posar-lo allà i un altre dia es va escapar i, el, i, i va parar al meu llit. Estava dormint i no t'ho valgo i dic, això què és? I era la meva fura. I un altre dia, eh, amb el, un, un col que jo anava, eh, mal, ens va dir que portéssim la nostra mascota per un treball, vaig portar a la meva i ens va fer un pet a la dona de la classe. En sèrio? A la cara de la profe? No, no. però de la, la classe, i jo a meva. I feia pudor, què? Bastanta. I va fer soroll? Es va sentir. <laughs> Perquè, expliquem una cosa, això de la fura és com un conill, un conill... De... Si vols t'ensenyo la foto, la no tinc Bueno, és que no, no, no... A la ràdio bueno, no sap... No... Vull si vol te t'ensenyo a tu. Vale, doncs... Pues, no és la família dels Mostal·les. Vale, ara vinc. Fa... De què, és, Gerard? De la família dels? De les Mostal·les. Mostal·les, això que és? Com un conill? Com un... No, com, com, com un uro. Ah, uro. Vale. vale, vale. Bueno, igual uro és fura, no?, en català? Sí. Ah, vale, Ja, vale. ja he tornat. Molt bé, Marta. Mira, era això. Vale, vale. Sí, per, per la gent que no, que no ho pot veure, que ens està sentint, sí, és com una mena de ratolí no? amb ulls. Sí, però sent... fa pudor, eh? Aviso. Fa pudor, no? Vale, fa pudor, eh? M'estàs convençent eh? per comprar-me una. <ríe> ja que us compraré, compraré una o no? Os jo o... no te lo recomanteria perquè si se mete un pelo com el que, como lo que ha la mascota de la Marta, a lo mejor te queda piscina el piso. No? Marta? Sí, sí no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas, vas trobar aquest animal. No vaig trobar, mai van, me el, me el, me el vam comprar i vem voler vem aquesta mascota. Vem sí, sí. tenir. Està molt bé, està molt bé. Té un gos i un... Però prefereixo, però prefereixo un gat, eh? Sí. Perquè és... aquest eh, no em feia cas, no, no, no volia jugar, no volia caminar, el podem portar a la, a la muntanya, ni volia ni passejar. Es quedava quiet. I tenia que no? Hòstia, déu nhi eh? Amb la fura, com es deia? Litus. <laughs> Neptus, Neptus. No, Neptu, Neptu. Neptus. Neptus oi, que és son de Neptus, Ei, morre, morre. molt divertida. La setmana el mes que vens ens explicaràs més històries divertides, Marta. Si's plau. Claro. Vale. Va, va, guai, guai, guai. la semana que ve d'agatz. Al mes, al mes que ve el programa de febrer. Vale. Sí, d'agatz, d'agatz te la metia tu. Teniu mascotes o què vosaltres? Jo sí. Jo sí. Ah, sí. no, jo, jo, sí, de... jo no, jo comparteixo... No no. un... Jo no he tingut un, però no. Jo no he tingut però ja no. Jo també. Escolta, bueno, Marcos, vols que sí. abans acabes... la pròxima secció que faré, el pròxim tema que tractaré? Bueno, Te'l puc avançar, si vols, eh? Bueno, després, al final bueno. del programa, anem passant, Allà. que falta més gent. Vale, vale, vale. Jo a casa Escolta. meva, quan vivíem amb els meus pares, tenia un elefant. no! No, no, és veritat. Tenia... De mascota tenia un elefant de porcellana. De porcellana. Ah, va, vale, porcellana. Penseu és veritat. Molt bé, ei, molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Marta. Escoltam tenir tenim a Júlia. Júlia, eh, ens a parlar de... De les xarxes socials, què, eh, Julià? Sí, sí, sí. Doncs quan tu vulguis, uh. és el teu moment. Quan tu et toca. Hola, bona tarda. Jo us parlaré d'obligacions que controlen tot. Els mòbils que enteren amb càmera perquè deixar... Mm, de mm, no sé què dir... Sí, dona, estàs parlant no? de, de, les, de les xarxes socials, no? de les mòbils, sí, sí, sí. que ens controlen tot. Jo dic per els mòbils que en tenen amb càmera, perquè de pages que miren el forat de les càmeres, sí. perquè són eh, WhatsApp, Facebook, Messenger, TikTok, Instagram. Sí. I falta més coses. Sí, sí, sí. tu ens estàs, estàs d'alguna manera alertant, no?, de que aquestes aplicacions doncs es poden, es poden espiar d'alguna manera? És que jo que, mira, jo t'ensenyo sí? que, que això, eh, jo tinc un drap perquè no el controlin Tens un drap perquè no et controlin? Per, sí, perquè jo recomano per vosaltres Però i què fas amb aquest drap? No ho entenc Perquè si no, vull que, no, vull que, no vull que controlin, saps? I com saps que no et controlen amb aquest drap? ¿Qué quieres decir? No, com... no, no, no, eh, que me vean en cámara, ah, en vale. cámara fas... de, de los móviles para vosotros y os lo dicen, en dien, amb, amb el DRAP, sirve para taparlo. Vale, para tapar la cámara, quieres decir. Sí. Vale, eh, vale. Yo creo, Marcos, lo que está diciendo la, la Julia tiene mucho sentido, porque no no es el móvil solamente, sino los ordenadores tenir, como tienen no algunos tenir. cámaras. Ay. Que no vull, tenir, no, vull, no vull tenir problemes com la meva mare, jo t'aviso. Mm. Què va passar? És que, que ella va tenir uns problemes de WhatsApp. Ah, vale. de virus, no? Irene, què és el que deies tu? No, no és de virus, ah, perquè, no és perquè, perquè, sí. perquè, perquè controlen, sí. és que okay miran el furad de, de la cámara del móvil. Sí. Bueno, eh, es que no solamente el, el, el móvil, puede ser cualquier aplicación, es que da igual, eh, eh, esto es como si tú eh, entraras a comprar algo en internet y sí. no sea verdadero, porque todas las páginas que compran ropa o cualquier cosa electrónica, eh, al el más mínimo <coughs> tienes, que, tienes que mirar bien si esa página es oficial, porque como no lo sea, vamos, te engañan muy fuerte por eso no, sí, sí. Eh, sí, sí, o sea, es un peligro porque claro es que la gente también te lo, eh, lo que tú haces que fotos metes, qué cosas eh, se aprovechan eh, en un momento dado Y no quedas ni cuenta y puede ser que esa, toda esa información ya suben a internet. O sea, eh, no es seguro. Es que no es seguro. Bueno, en ningún sitio, ¿eh, Marcos? S'ha d'anar una mica amb cura, però tampoc no, no, sí. tampoc no, no és una paranoia, tampoc, però sí que s'ha d'anar i... amb compte. Home, amb, amb tots els meus familiars, els he passat, els he passat que, que, que, que hi havia un, un hacker que, que els va enviar un missatge o sigui, envia dient, em, em pots enviar un codi que, que heu rebut el vostre correu, llavors els reenvien, llavors poden capturar el WhatsApp sense, pass sense passar per tu, però en realitat n'és tu, saps? Sí, sí, molt important el que diré ara. És, és, és així, o sigui, si alguna vegada rebeu algun correu electrònic, algun WhatsApp, missatge, que us demanen un codi o enviar un codi, no feu ni cas, esborreu aquest missatge, si us plau. I després, pel WhatsApp, hi ha, una, hi ha un mètode de seguretat que, que es diu de, de doble pas, que és interessant que el tingueu, però bueno, perquè, perquè afegeix més, més, més seguretat. Yeah. Però, però bueno. eh, Marcos, mira, jo, eh, si no es veus, també, perquè ara mateix m'acabo d'acordar, que bueno, hi eh, ha una notícia, que salió por porque que que una persona compró entradas hasta un concierto en, en, en la página web de Viagogo, vale. Sí. que es una una, una página de conciertos, teatros y, y otras cosas que y cosas así de fútbol y todo y se ve que unas personas tienen sus entradas en está ah, en para sí, sí, sí. pasa la, la, eh, pasa la l'entrada i diu que és un enganyó, que això no és no, no correcte, Todo... o sigui, sea, és es que no te das ni cuenta, no te das ni cuenta de lo que estàs comprando en realidad, o sigui, sea, eh, no sabes si te han engañado o no. O sea, ja, ja, ja, però bé, bueno, això de les entrades és, tenen... és perquè hi ha gent que compra les entrades en la revenda i a la revenda no són autèntiques, per això les entrades sempre ja. s'han de comprar en els canals oficials. Sí, Saps? Oficials, és a tu. Júlia, què dius? També falta que era pintorès. És una ubicació, també. Uh -huh. Quina? Sí. Pinterest. Pinterest. Mm -hmm. Molt bé, Molt bé Júlia. Moltes gràcies. Internet. Moltes gràcies, Júlia. Doncs passem al següent tema, que, hòstia, el temps ens menja, eh? Anem malament de temps. Doncs, eh, ara tenim a l'Albert, Eh, Albert, que com cada mes ens porta el rècord Guinness... Jo, per exemple, tinc un rècord Guinness. Jo que la persona que oh. més hamburgueses es menja en una hora. <ríe> sí, sí, sí, sí. Jo sí. <ríe> en, en una hora em puc menjar mitja hamburguesa. És <ríe> <Es> un rècord. És <ríe> ah. un rècord, sí, claro. <ríe> sí, no? Ei, Albert, oh. què tal? Com estàs, Albert? Molt bé. Jo us presento... Ahora recordé, esa bully es al record, que pulpo que vive a mayor profundidad. <risos> Hoy os presento al pulpo dumbo, de nombre dumbo? de nombre científico Grimpotelle Hostia, vuelve, eh. no no no no me no, no, no, no d'una profunditat de fins 4.865 metres a gairebé 5 quilòmetres, cerca del fondo oceànic. Hòstia, imagineu-vos, eh, des de la superfície fins al fons, 5 quilòmetres, eh? Això és una borrada, eh? Si t'has volgut preguntar a l'Algrest Alguera. Si digas... Espera, un poc que no és a la mar. Cal un moment, eh, on has tret aquest pop? <laughs> Sí, un llibre, és un llibre que tinc jo que em van regalar pel meu aniversari no Ah, vale M'hauran anat a buscar a casa seva, Júlia ah, també. Tira la canya i, i tira, la, tira la canya a pescar i, i té que tenir bon salal eh? per, per, per, per tirar-la cap avall sí, déu nhi el pop és un menjar, eh, també, i no m'agrada. A mi sí, a mi m'agrada molt. Per a mi, sí. per mi no, tangúnia. Vale. Per, perquè el pop es canja així amb el braç. No ha, no, no ha acabat ni ella, ni l'Albert, que no ha acabat todavía. Vinga, vinga, que ens expliqui, que expliqui Perdona, aquest pop. Perdona, Albert. Com és aquest pop? Su cuerpo de 20 centímetros de largo es blando y gelatinoso y está preparado para soportar las altas presiones de semejantes profundidades. Su nombre común responde a las aletas en forma de orejas que le cuelgan del mano y le otorgan un gran parecido con el orejudo personaje de Disney Doom. Para nadar agita a las aletas, impulsa sus tentáculos palmeados o se propulsa expulsando agua por un chifón. Los grimpotetos, tíos, son los únicos pulpos que se tragan enteras a sus presas como gusanos y pequeñas crustáceos en lugar de triturarlas y molerlas. ¿Os apetece unos pulpos a la gallega? Sí o no. Vinga, vaig a fer-los, ¿vale? No marcheu. Yo sí, me encanta. Home, amb aquest rob, han de sortir bons, eh. Vinc a casa teva, eh? Vinc a casa teva, que jo m'apunto. I si hi fa esteta. fantàstic. Marcos, que saps que m'apunto? Ja està, Marco. ja acabau. acabat. Bueno, un pedaço de criatura, eh? El pop aquest. Sí, la veritat és que sí. El, que, el, que, el pop a la gallega, bueno, va. El què, el què, Gerard? Que el pop a la gallega és el millor plan. És veritat. Ui, oh, dius. Eh, I que ho digas eh, Gerard, eh? està boníssim Molt bé, doncs eh, moltes gràcies Albert sí. I ara sortim de casa de l'Albert De menjar uns pops a la Gallega ben bons I anem cap a Viladecans Que ens espera la Irene eh? Que ens ven a explicar Que ens ven a explicar Doncs jo vinc a explicar El carrer de la Mercè Rodoreda Avui us parlaré sobre el nom que dona a un carrer. És de l'escriptora catalana Meserro d'Oreda. Està al meu poble Vila de Càns, que està al Baix Llobregat. Aquest carrer també es pot trobar a molts llocs d'Espanya i Catalunya. Meserro Rodoreda va néixer a Barcelona el 10 d'octubre de 1908. Va ser una escritora catalana molt aconseguda que va rebre dos guarons. El més important el que va rebre al 1940, el Premi d'Hó de les Llettes Catalanes. Macè Rodoreda Rodoreda va ser una escriptora especialitzada en novel·la, poesia i teatre. Va treballar al comissariat de Propaganda de la, Llet... de la Generalitat de Catalunya i l'Institució de Llettes Catalanes. Els últims dies de la guerra seguir, abans de que elsstensin a Barcelona, Macè Rodoreda va abandonar la ciutat. va creure qua, la frontera i es va instal·lar al castell Torsi en Brie, a prop de París. Allà es va trobar amb altres escritors i escritores, entre altres, Amanna Murià. Entre el seu treball podem destacar les seves obres més famoses, La plaça d'Ameum, d'Alt Diamant, 1962, i Mirai Trencat, 1974. Marcel Rodolera va va morir a Gerona als 75 ans ve de mar un caset al 1983. esgo i tant després de la geografía catalana las de ajenas de carres i places amb el seu nombre. Sí, señora. sí, senyora. Bueno, estem una escritora referent, no? en, en llengua sí. catalana. Molt bé, Sí, molt i, i un, i un i un dels llebres que va fer és de la plaça del, del Diamant, sí, perquè que... la plaça del Diamant, jo eh, realment eh, he passat per allà i hi ha una miqueta de, de moviment eh, en, en, el, en aquella plaça perquè eh, la plaça del Diamant està a, al barri de Gràcia, sí no, no està molt molt junt, molt junt la canviareu divers, intentar mm -hmm. cas possible. Sí. Molve, és més interessant això de saber, no? Que qui són uh, les persones que, que, que donen nom als nostres carrers, no? Sí, exacte, perquè realment eh, jo sé que, que aquí havia d'acàs no almenys es que que pot, que pot haber un nombre tan importante como, como es el de Marcel Lugrera, porque eh, es una cosa que realmente pues no te esperas a, a, que el lloc on vi, on vius tú realmente eh, tiene un nombre como aquel, como, eh, como para simple, lo invento, tus compañeros, Sí, sí, amb... Josep Maragall o sigui, eh... sí, sí. Són nombres que realment et sonen, però tens que veure si realment aquest nom sona la wikipèdia per, per això està valent per la wikipèdia si existia el nom d'aquesta persona en realitat Molt bé Irene, molt bé molt... La, El mes que ve ens portaràs un altre, un altre carrer del teu poble o què? Sí Sí, sí, M'ha sí, agradat oh. molt aquest tema i realment és molt interessant saber eh, els noms d'aquests famosos, eh, com va ser la seva vida, què van fer durant la seva, la seva trajectòria. Sí, que, sí. Algú de vosaltres sap quin nom és el vostre carrer i qui és? No. No? no? Jo no, Marcos. Sí, no. sí, sí. Tu, Pere, sí. a quin carrer vius? O... Jo vi que al carrer Josep, Josep en Samu de Santa Coloma i sí? sé que era un músic. Molt bé, molt bé. Un música clàssica. Molt bé, molt bé. Però jo... no... Bé. Tampoc gran cosa més, eh? Però sí, però sé que... Em sembla que era català, aquest senyor. Uh -huh. Però ho hauria de mirar, eh? No sé. No sé, molt bé. Però... Júlia! Molt bé, molt bé. També Julia que fa... També que faltava, eh, també controlen eh, Telegram. Ja està. No sé, molt bé, no molt sé. bé, molt bé. Molt bé, Júlia. Bé, bueno, el Telegram controlen menys, però sí, també controla. Alba, què dius? El dels carrers que deies que a Barcelona n'hi ha un carrer que té el meu, cognom, el meu segon cognom. Ah, sí? Ah. Té, ha un car... A, a, a l'antic Caliu... Sí... Ah, és veritat, és veritat. A, a, a un carrer a sobre és hi ha veritat. el carrer que es diu així és veritat, és veritat. Molt, bé, molt bé i moltes gràcies Irene molt interessant aquesta sessió com totes sí. les que fem aquí a Ràdio Caliu mm -hmm. i l'Elías estàs per allà Elías? Hola, Elías? no hi no hi, hola, Elías. no hi és Elías que ha marxat, eh? ha marxat. No, no, no és. havia de parlar sí, de ver... la seva peli vinga vinga Elías que anem malament de temps faltes tu sí. i l'Eloi vale Vinga. Bona tarda, Oi, no sé anar, Perdoneu, estic una mica agafat el coll Elias, que tu vens a presentar-nos la teva secció de cinema no? ens presentes una no, pel·licoleta No, vull fer una, una aportació a Marcos. Digues sobre el Caliu que Digues. aquest any fa 30 anys va fundar És veritat, correcte És veritat, cert, cert I és també veritat. vaig llegir amb un, amb un, bueno, a internet un reportatge sobre la oh. creatura elècrica Un què? L'Edison Sí. Coses curioses, eh? Oi tant, oi tant. També fa 90 anys que vam morir. Qui, l'Edison? Sí, Justus. L'inventor de la bombeta, no? Sí, la bombeta, sí. Es... Ens parles d'alguna pe·li o què? Sí, us parlaré del Departamento d'Estado. De vinga, vinga. 11 doncs, És una pellli que trata sobre... hi ha una ambaixada americana allà per la part de Beijing, per la Xina i tot allò. Sí. Es veu que uns xinesos tenen uns americans allí retinguts i els cals americans volen demanar al seu país que els lliberi. Uh -huh. Es veu que com que estan a la seva terra diu que no poden. <coughs> Llavors un coronel xinès es veu que enganxa un dels seus, Intentant parlar per ràdio amb els americans I entren alli i li tancen els braços I se'l carreguen, tu Carai Quin drama Sí, sí. Des, Després aquest home com que entén una mica de, de tecnologia Sí Com una bomba sota una camioneta Sí I resulta que, bueno eh, Els xineses volen portar aquest home perquè veu que és molt, molt útil i que necessiten Sí Y aquest toma s'havia enamorat una secretaria sí. abans de partir cap a China. Sí. I després el xines aquest, bueno, l'agafen, se l'amorten. Sí. I, i el xines diu que té unas coses preparadas per provocar una guerra no sé on. Per matar un munt de gent i sí. l'home aquest diu que que si ell no, o si sigui, el xines té que donar l'ordre per que tiri les bombes, si no si no dona res no podem fer res. Colei. I llavors aquest xinès, l'americà aquest, fa com si caigués, ho fa sí. expressament, prem un botó i, to, i vol pels aires. La, ell també mora, la camioneta, el xinès i tot, i rep representa que al final de la pel·li es veu una llista amb el que l'estan esculpint el seu nom. Ah. Era com una, com una persona que tenia que anar, i, i, i van intentar molt anar, i bueno, i tots uh -huh. van fracassar, jo que sé. Sí. Vale. Vale. És un resum de la pe·li. Va, ah, bé, ara estic veient Corrupció en Miami. La pe·li o la sèrie? No, la sèrie. Ah, hòstia, estàs dels 80, no? Que són soni el Sonic Crocket, no? Sí, no? eh, sí. Amb el Don Johnson. No sé, eh, jo, quan era més jove, sí. Clar, la posaven a la tele. Algú la coneix, aquesta? No, són molt petits, són més jove. no? El Pere, tu la coneixes? Bueno. És... Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, no? sí, sí, jo la, també la veia. Bueno, després jo, vam fer una pe·li més o menys actual. El Castillo. Castillo, el Castillo, sí. És veritable. Tenia teniente. És veritable. Teniente és del Castillo, Carriñana. És veritable, és veritable, sí. I i Hola, Pere. Mm -hmm. ells són eren policiaes que, que eren molt valents Hola, què tal? No? Hola, què tal la Ai, allò yeah. ah, bueno. Em, em dic que Pere sí. però bueno. Molt bé, Alies, Alies, Molt bé, noits. Ei, pues, pues moltes, gràcies. Ja, moltes gràcies, Alies. Ah, els protagonistes es diuen Taps i Croquet. Sí, és veritat. Escolta'm, doncs la setmana que ve, el mes que ve, podies parlar de corrupció en Miami, si vols. Bueno, ara estic veient un parell d'episodis, de moment. Vale, vale. Estàs seguint la pista a un narcotraficant, sembla. Molt bé. I molt bé fan? No, la estic veient per internet. No, on la fan? No, fan a Netflix. No, ara estàs veient per internet. Online, amb el blog de cine aquell. Escoltau-ho. Eh, escolteu, que això no és el, el programa, no sé. no no no programa d'Elias i Pera. No, no, no, no, Pera sí. Ei, doncs estem arribant al final del programa, no? Eh, I avui tenim a, a, a, a l'Eloi, que és el primer dia al programa. Però és que l'Eloi és famosillo, eh? Eloi, tu ets famoseta, no? Que... Sí. Has a la tele tot, no? Després... Cops. Do, dos cops. Dos, dos programes per tv tres. És veritat. Jo TV3, ja, ja... el diumenge. Ja està a Ràdio Caliu. Toma, ja! Sí. Això, això bé. Molt bé. I què? què, què? De què es parlaràs, avui, Eloi? Amb les teves, amb les teves ganes de, de saber coses? Abans... abans uh, us, és que us, us vull dir una cosa abans perquè... Uh, ja fa 10 o 10 anys que es va morir una amiga especial, uh -huh. fa, un, ja fa uns quants anys que es va morir sí. i, i vull dir-vos aquesta paraula que em van donar aquesta amiga especial per sí. dir. Uh -huh. Em va dir bones, bons companys molt bé. i per és un record molt especial perquè és un dia que m'ho va dir. I, I el que no hi és, i ara segurament que ho estàs mirant Segurament Començo Vinga, de què, de què, de què, de què ens parles? Mínica, ja sabeu que ja sóc una persona molt curiosa, m'agrada preguntar coses i, i busco, busco les respostes Per tant, aquí programa es diu viatgem per les xarxes Uh, Bé, bueno, la pregunta inicial, és, uh, la pregunta inicial es diu Per què riem? L'horriure és vida? Sempre ens preguntem per què riem? Per què ens agrada tant riure? Perquè Podem riure de tot? Uh -huh. Podreu fer un gat divertit? Jo, el meu gac divertit és posar la llengua a la punta del nas us he de fer-ho? Us surt o què? La, treure la llengua a la punta... No! A no. mi no. No! Jo no. mi sí! Mireu! Hòstia, a l'Eloi sí. A mi no. No, tampoc no. a l'Eloi, jo no. també us sec bé. No em surt, a mi no em surt. Pero eh, eh, Marcos yo creo que es porque dependiendo de qué persona tiene la lengua más corta o más larga. En el sitio, ¿no? Eso también es verdad. Ajá. Creo yo, eh, eh, yo creo que tiene lógica. Habrá gente que le que le salga bien. Yo te a que no. Exacta, es verdad. Mm. El és una manera de comunicar-nos. El riu és una manera de comunicar-nos, correcte. I el que fem ara. Estem, estem parlant i, i ens comuniquem entre, entre tots, no? Doncs sí, és veritat. Mm, sí. A veure, el, el riure és molt bo per la nostra salut. Sí. És importantíssim. Sí. Uh, perquè riem és un bici molt bo. No penseu que és dolent. És bo, uh, el riure és una medicina fàcil, uh -huh. fàcil, perquè és una medicina molt bona. Podem riure de tot? Uh -huh. Aquí ha uh, escrit, podem riure de tot? Podem riure al món i a mi, uh, riure de nosaltres mateixos. Uh, ah, importantíssim, som capaços de ser feliços. Vosaltres sou feliços? Bé, bueno, més o menys. Jo sí, moltíssim. Sí. Sí. Puig a ser més. Bé, mm, vale. portar les dues coses importantíssim que hem de tindre molt en compte és capaços de ser feliços i tenir dret de tenir autoestima. Ens hem d'estimar, ens hem d'estimar a nosaltres mateixos. Sí. No? Sí. Això, això, molt bé, Júlia. <ríe> I de les, de, les, de les dues preguntes finals, que són el riure, comana I tant, i tant que s'encomana. Si? Sí o no? Sí. Sí, sí. Perquè sí. okay. yeah, si començo a riure, l'Irena riu, l'Irena passa l'Albert, l'Albert riu, i el seguim riu. Per tant, tots riem, no? Sí. Per no pensar amb els mals moments i per problemes de la feina va molt bé és desconnectar nos al camp Correcte. Per tant, el riure, tots són avantatges. El, el, el fet de riure tots són avantatges, no? Sí. sí, sí. sí. No? Bueno, bueno, a veure, també, si sí, t'anà enriustar els altres, això no, no, no ressona. Exacto. Eh, eh. No, claro, claro. No está bien. Lo mejor... Se ponen de la Claro, claro. Clar. Yo siempre eh, digo... No lo digas. Yo siempre digo que lo mejor es rir con la persona y no de la persona, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. claro. Clar. Y para acabar al programa, finalmente, es el programa. Sí, sí. Sí, sí, es es, es, mano, del programa, es... el del programa. Vull, ahora sí, la pregunta misteriosa del programa. I així en sí podeu endevinar la pregunta. Per què riem? Per què riem? Per el programa. Per què riem? Per què riem? broma. Per què riem? En broma. broma. Per la, broma. Bromes. Per la... Per bromes. Per les bromes. Els acudits. Uh -huh. no o xistes. El xistes per les avinalles. Uh -huh. Sí. <laughs> O cosas que os explican. Supongo que ríe también porque queremos estar felices, porque queremos estar bien, ¿no? Y cuando ríes, eso genera... Creo, Marcos, lo que dices tiene mucha razón, pero uno sería para pasar el momento y que todo el mundo se lo pase bastante bien. Claro. Siempre con los amigos como los familiares. Sí, sí. Jo sempre dic que quan em mori i, i la gent, si hi, ha, si hi ha gent que va al meu funeral, jo vull que us ho passin bé, que riguin. Mm. Clara que rigui que, que, que, que, que, que em recordin amb els bons moments i tot això. El riure, el riure és sanador. Sí. Sí, sí, és veritat. Jo, del títol de, de la mort, Marcus, Sí. no, no em vi nou. Ja. No em vi nou perquè, jo és què penso? Què penses? Que no hi ha res uh, no hi ha res per sempre ja, ja, està clar per això hem de riure de la vida perquè això avui estem aquí no hi ha res aquí... per sempre perquè, un, uh, perquè tothom to, que, no ho sé uh, tothom s'ha de morir s'ha sí, sí. no? de morir per tant, res no hem de fer res, no hem de pensar i segons, si ha de venir la mort que ningú sol. Pues sí. mm. No parlem d'amor, per fa. No, se... no parlem d'amor, no, va. No, no, no, no, no, no. Va, parlem no, riure, no, parlem de riure. Parlem de riure, Per això... Liure, de... liure, va, verem. Per... O plorem. Parem ah, de riure, parem de riure. Per això, per això és important passar-s'ho bé a la vida. Escoltem també, una cosa. També, eh, també, també de pessigolles, eh? També m'escapava de riure. Oh i, tant. Ah! oh, i tant, oh, i tant, les pessigolles fan riure. escolteu una cosa, molt bé, Eloi, moltes gràcies per la teva aportació, la, el més que, que ve més curiositats, més preguntes, no? Perquè volem, perquè volem respostes, volem respostes. Bueno, ja hem arribat al final del programa, i per acabar el programa, què us sembla si ens comencem a riure, si fem una riurada popular, conjunta, i, i, i despedim el Buero. programa. Va, vale. Escolta, A una cosa. A com, es va, va, va, va, va, va. Va, Pere? Un moment. No, Què, no. moment, un moment, un moment. Pere, digues. No, no, que jo el proper programa poder, poder riure perquè potser té que veure amb el riure. Molt A part d'atraccions de Montjuïc quan el teníem... Que no ens ho bé, eh? Oh, i tant. Oh, i tant. Ah. Oh, ta oh, ta quan anàvem, anàvem, oh, anàvem eh. d'atraccions per Barcelona i es pujaven el boomerang i tot això, eh? Ens ho passaven bé. Doncs pues mira, el proper programa, si no us sap greu i sempre que vulgueu, parlaré d'això. Molt bé, Pere, vale. doncs ens en riem, en riem i acabem el programa, vale? Vale. 3, 3 2, 1... Ja! Yeah! Yeah. Yeah. Yeah. Que vaive visitar tu teu yeah. yeah. yeah. Si on dius a